A Lukács írása szerint való szent evangélium, 11. fejezet. És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minek utána elvégezte, mondanéki egy az ő tanítványai közül. Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Monda pedig nékik, mikor imádkoztok, ezt mondjátok. Mi atyánk ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen e földön is. ami minden mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként, és bocsásd meg nékünk a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nékünk adósok. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, és mondanélki. ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy évfélkor, és ezt mondja néki. Barátom, adj nékem kölcsön három kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Azt pedig onnét belülről felelvén ezt mondna rá, ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kerhetek fel, és nem adhatok néked.» Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél és ádnéki, amennyi kell. Én is mondom néktek, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ki. Vagy ha halat, vajon hal helyett kígyót ádné ki. A ha tojást kér, vajon skorpiót ádéné ki. Azért ti, monoszlétetekre, tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább át a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik, és ördögöt űz valaki, mely néma vala. És lőn, mikor kiment az ördög, megszólala a néma, és csodálkozék a sokaság. Némelyek pedig azok közül mondának. A belzebúb által, az ördögök fejedelme által űzik ki az ördögöket. Mások meg kísértvén őt mennyei jelt kívánának tőle. Ő pedig tudván azoknak gondolatát mondanékik. Minden ország, amely magával meghasollik, elpusztul, és ház a házzal, ha meghasollik, leomlik. És a sátán is, ha ő magával meghasollik, mi módon állhat meg az ő országa? Mert azt mondjátok, hogy én a Belzebub által űzöm ki az ördögöket. És ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által ki. Annak okáért ők magok lesznek a ti bíráitok. Ha pedig Isten újjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilye van, békesség van. De mikor a nálánál erősebbre álljövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és mit tőle zsákmányon elosztja. Aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem takar, tékozol. Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víznélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén, és mikor nem talál, ezt mondja. Visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És oda menvén kisöpörve, és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, és maga mellé vesz más lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak, és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Lőn pedig, mikor ezeket mondá, fölemelvén szavát, egy asszony a sokaság közül mondané ki. Boldog még, amely téget hordozott, és az emlők, melyeket szoptál. Ő pedig monda, sőt, inkább boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt. Mikor pedig a sokaság hozzágyülekezé, kezdé mondani, e nemzetség gonosz, jelt kíván, de jel nem adatik néki, hanem ha Jónás profétának ama jele. Mert miképpen Jónás jelöl volt, a ninivebelieknek, azonképpen lesz az embernek fia is e nemzetségnek. A délnek királyni asszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetség férfiaival, és kárhoztatja őket, mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcsességét, és ímé nagyobb van itt Salamonnál. Minéve férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel e nemzetséggel, és kárhoztatják ezt, mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására, és ímé nagyobb van itt Jónásnál. Senki pedig, hogy gyertyát gyújt, nem teszi be, sem a véka alá, hanem a gyertyatartóban, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. A testnek lámpása a szem, ha azért a teszemed őszinte, a te egész tested is világos lesz. Ha pedig a te gonosz, a te tested is sötét. Meglásd azért, hogy a világosság, mely te benned van, sötétség ne legyen. Annak okáért, ha a te egész tested világos, és semmi részében nincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával. Beszéd közben pedig kéréült egy farizeus, hogy ebédeljen nála. Bemenvén azért leül enni. A farizeus pedig mikor ezt látta, elcsodálkozik, hogy ebéd előtt elébb nem mozdott meg. Monda pedig az Úr néki, ti farizeusok jól lehet a pohárnak és tálnak külső részét megtisztítjátok, de a belsőtök rakva, ragadományjal és gonossággal. Bolondok, aki azt teremtette, ami kívül van, nem ugyanazt teremtettei azt is, ami belül van. Csak adjátok alamizsnául, ami benne van, és minden tiszta lesz néktek. De jajnéktek, farizeusok, mert megadjátok a désmát a mentától, rutától és minden parétól. De hátraadjátok az ítéletet és az Isten szeretetét. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Jajnéktek, farizeusok, mert szeretitek az előülést a gyülekezetekben és a piacokon való köszöntéseket. Jajnéktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert olyanok vagytok, mint a sírok, amelyek nem látszanak, és az emberek, akik azokon járnak, nem tudják. Felelvén pedig egy a törvénytudók közül mondanéki ki. Mester, mikor ezeket mondod, minket is bántasz. Ő pedig mondta: jajnéktek is törvénytudók. Mert elhordozhatatlan terhekkel terhelitek meg az embereket, de ti magatok egy újatokkal sem illetitek azokat a terheket. Jajnéktek, mert ti építitek a próféták sírjait, a ti atyáitok pedig megölték őket. Tehát bizonyságot tesztek, és jóvá hagyjátok atyáitok cselekedeteit, mert azok megölték őket, ti pedig építitek sírjaikat. Ezért mondta az Isten bölcsessége is küldök ő hozzájuk prófétákat és apostolokat, és azok közül némelyeket megölnek, és némelyeket elüldöznek, hogy számon kéressék e nemzetségtől minden próféták vére, mely e világ fundamentumának felvettetésétől fogva kiontatott, az Ábel vérétől fogva, mind az akariás véréig. Ki elveszett az oltár és templom között, bizony mondom néktek, számon kéretik e nemzetségtől. Jajnéktek, tudok, törvénytudók, betelvettétek a tudománynak kulcsát. Ti magatok nem mentetek be, és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok. Mikor pedig ezeket mondanékik, az írástudók és farizeusok kezdének felette igen ellene állani, és őt sok dolog felől kikérdezgetni. Ólálkodván ő utána, és igyekezvén valamit az ő szájából kikapni, hogy vádolhassák őt.